وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب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 dengan berbagai macam jenisnya. Dan ilmu tentang terbagi menjadi dua bahagian. Ilmu at-tasyir dan ilmu at-ta'thir. Ilmu at-tasyir ilmu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 Mereka yang percaya dengan ilmu Tanjim ini, meyakini bahawasanya, di sana ada pengaruh yang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menciptakan sesuatu. Di dalam memunculkan sesuatu. Kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Dari meninggalnya seseorang, ataukah akan lahirnya seseorang,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 Berkata al Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam Sahihnya, kata qatadatu Berkata Qadada. Yani, ini menunjukkan bahawa al Imam Al Bukhari rahimahullah menyebutkan asal ini secara ta'liq mu'allaq. Yang dimaksud dengan ta'liq, iaitu apabila al Imam Al Bukhari rahimahullah taala sengaja tidak menyebutkan sanadnya secara tersambung.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 Hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim mereka sama sekali tidak menyinggung hadis-hadis muallaqnya Al-Imam bukhari Karena mereka tahu itu bukan dari summiul kitab, bukan dari inti kitab. Naam. Dan sengaja Al Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ya, terkadang hanya dijadikan sebagai judul. Atau beliau sebutkan dan tidak menyebutkan sana tersebut. Karena hadis tersebut tidak marfu' misalnya. Bukan perkataan Rasulullah SAW. Seperti ini perkataan kota ada. Beliau sebutkan tanpa sanad. Karena syarat sahih al Imam Al Bukhari rahimahullah. Beliau mensyaratkan marfu'. Sampai kepada Rasulullah SAW. Apakah secara sorry jelas ataukah secara hukum? Nah sehingga beliau tidak menyebutkan sanadnya. Beliau menamakan kitab beliau judul Sahih Al-Imam al Bukhari rahimahullah yang sebenarnya beliau ramakan Al-Jami' al sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Fi ayami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Al-Jami' al sahih Al-Musnad makna musnad yaitu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 Ya, walaupun hadis itu sahih tapi tidak termasuk dalam syaratnya lima berbukhari sehingga beliau sebutkan secara takliq dan kadang di kitab beliau yang lainnya beliau sahihkan 6 kala qatadah berkata qatadah inu di'ama sadusi abdu khattab al basri rahimahullah ta'ala tiqah dan sebagian penuduh beliau terpengaruh pemikiran al-Qadariyah. Kata beliau rahimahullah, khalaq Allahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Zinatun lis untuk menghiasi langit warujuman li syayathin dan untuk melempar para syaitan syaitan yang mencuri berita-berita dari langit wa alamatun yuhtada biha dan sebagai tanda-tanda yang jadikan sebagai alat untuk membimbing kita dari sisi arah apakah dengan yang kita mengetahui Bahwa ini alaq iblat dan dengannya kita mengetahui bahawa ini waktu al-isyak dan seterusnya maka dengan inilah yang diizinkan di dalam syara' untuk menggunakan bintang-bintang tersebut sebagai perhiasan rajmas syaitin demikian pula sebagai alamat wa alamatin wa wabin najmihum yahtadun dan dengan bintang itulah mereka mendapatkan bimbingan. Yang dibimbingan dari sisi arah. Mereka mengetahui itu. Faman ta'awwala fiha gaira dhalika akhto'a barang siapa yang menta'awil. Yang membawa kepada selain itu. Maka sungguh dia telah keliru. Wa ado'a nasibah. Dan dia telah menyanyikan bahagiannya.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 Kalangan mereka bahkan sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mesyuhur ilmu seperti ini di kalangan tukang sihir. Wakari hakota datutan lumamana azilul kamar dan petada, Rahimahullah tidak menyukai atau membenci untuk mempelajari kedudukan kedudukan bulan. Nah, mungkin yang yang beliau khawatirkan adalah saddun lidhari'ah. Jangan sampai terarah kepada ilmu, mempelajari ilmu at-ta'thir dengan mengetahui manazilul kamar. Naam. Walam yurakhis Ibnu Uyaynata fi zakarahu harbun, anhu, harbun anhumah. Dan Ibnu Uyaynah tidak memberikan keringanan dalam hal Mempelajari Manazil Qamar Kedudukan-kedudukan bulan Nah Telah disebutkan oleh Harb Dari keduanya Yang dimaksud di sini Harb Bin Ismail Abu Muhammad Al-Kirmani Termasuk salah seorang dari murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلْ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ Adapun Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuya, Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Rahimahum Allah Ta'ala membolehkan Naam Walhasil Selama Mempelajari Kedudukan bulan tersebut Tidak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 Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Musa kata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Musa le Sheri. Beliau berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga kulungan jannah. Ada tiga kulungan yang mereka tidaklah masuk ke dalam syurga. Mod khamri. Yang pertama adalah yang senantiasa minum khamar wa musaddiq bisihr dan membenarkan sihir di antaranya membenarkan ilmu at tanjim wa qati'ur rahim dan yang memutus tali silaturahim na'am rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban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 pun di bawah pada lahir kholijanna ai humyak furud mereka telah kafir karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala dan Imam Nabi rasulullah saw yang paling sering dalam mentauil hadis-hadis tersebut namun para ulama tidak menyukai ya untuk mentauil hadis-hadis yang seperti ini sebab kalau kita mentauil seakan-akan ancaman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 Namun kalau kita jelaskan pada mereka bahwa orang demikian tidak kafir yang dimaksud tidak masuk ke dalam syurga, yakni dhuhalan awalin dan seterusnya, ya seakan-akan uh, bobot yang semestinya tadi berat menjadi ringan. Namun dan orang yang mendengarkannya layar ta'id seperti irti'atnya mereka, ya tak dalam mendengarkan hadis tersebut secara mutlak. Oleh karena itu para ulama menasihatkan